Llegim l'actualitat amb la Laia Hola, sóc la Laia i us vinc a presentar la secció Llegim l'actualitat Aquella setmana us porto un recull de llibres infantils perquè tingueu en ment diferents llibres i podeu triar aquest Sant Jordi un llibre que us agradi En primer lloc us porto un llibre que és dels meus preferits que us porto avui que es diu El cartell juli o Unes cares especials del Cartier Joliu podeu trobar diferents edicions i diferents llibres. El principal seria aquest, el que us he anomenat ara el Cartier Juliu o unes cares especials, però també podeu trobar tematitzats com Nadal o el Cartier Juliu de Butxaca. El que fas passar a aquest llibre és que anem acompanyant el Cartier Juliu a tot arreu on va entregar les seves cartes i les seves postals. El príncep, a la bruixa dolenta o el gegant. Mentre t'acompanyem el recorregut del carter també podem anar veient a la nostra esquerra totes les cartes que van enviant. Algunes més petites, algunes més grans, unes amb dibuixos o unes amb més lletres. És curiós anar descobrint i investigant tot el que reben i envien. El gegant rep una postal i la bruixa rep un tros d'una revista. Com ja he dit, podem trobar diferents edicions del carter Juliu, com el del Nadal però tot arreu, a tots els llibres, anirem acompanyant el carter amb la seva, eh, per portar la seva correspondència a qui li pertoqui. Un altre llibre molt divertit de què us vull parlar s'anomena Això no és una selva. La Paula és el protagonista d'aquest llibre i un dia, finalment, decideix dir que no. Diu que no a tot el que li se li pregunta. Al principi, tot li va molt bé i li sembla genial tot, fins que arriba un dia que diu que no vol la recollida de l'habitació i, de cop, va trobant animals, un cocodril, un mico... Tot animals a la selva se'ls presenta a la seva habitació, fins que veu que la seva habitació s'ha convertit en una selva i l'única manera d'arreglar-ho és recollir-ho tot perquè torni a la seva normalitat. L'autora d'aquell llibre és Susana Isleart i la seva editorial és Flamboyant. El següent llibre de què és de la Mèriam Tirado i s'anomena El fil invisible. I aquest llibre ens parla sobre com afrontar la mort. Aquest llibre és adreçat a tots aquells temps petits, ja que um, la mort és un concepte prou important i difícil per entendre, i encara menys quan som nens. Així que aquest llibre ajuda a entendre més i què passa després d'algú proper que s'ha mort. Segurament tots coneixeu la telebuixa del picanyol, que malauradament ens va deixar fa poc. Aquest il·lustrador ha il·lustrat moltes vinyetes d'aquest personatge i personalment recomano els 3 volums que ha editat conjuntament formant una trilogia cada un d'ells podem trobar moltes tires diferents i inèdites que en cada un d'ells i la veritat és que si mai són molt divertits i curiosos perquè sempre els passa coses i fa servir la seva màgia com a font d'imaginació i joc i sempre acaba fent o construint un altre, algun objecte imaginari i fantàstic si us heu estat fixant, heu pogut veure que els llibres que us porto avui, tant la història en si com el disseny i l'estètica del llibre, conten molt, tenen molt paper en ells. Així que continuem aquesta línia amb Roser Calafell. Roser Calafell ha justat molts llibres i, i sempre podem trobar en molts, en molts llocs diferents les seves il·lustracions, com per exemple el gran llibre de Sant Jordi. Aquest llibre ens mostra l'ambient i el moviment d'aquest llibre tan especial, dels llibres i les roses. El que més bona de les seves il·lustracions no és l'il·lustració en si, que també, però que en ella podem trobar molts detalls. I el que és divertit d'aquest llibre és que, a part de ser enorme per tenir els ulls escampats per totes les pàgines en tot moment, és poder anar i visualitzant tots aquells petits detalls que deixa deixat l'il·lustradora perquè ens hi puguem fixar. A cada cantonada o a cada pàgina podrem trobar petits detalls que fa un minut no havíem trobat. Continuant amb la mateixa il·lustradora, Roser Calafell, podem conèixer la història de les dones de la història de Catalunya. Per exemple, podem trobar Mercè Rodoreda, una escriptora catalana. Amb aquesta col·lecció volen donar veu a totes aquelles dones que malauradament en la història no han tingut massa veu per donar a conèixer tota la seva història i a què s'han dedicat i què en han aconseguit. Podem dir que és una petita biografia per tots aquells nens i nenes que el voldrien saber la història de totes aquestes dones que en el seu moment no van tenir la veu que podien haver tingut. L'últim llibre que us vull portar, així com en les com a llibre, és El buit d'Anna Llenes. Segurament també coneixeu aquesta autora per altres llibres que ha escrit. El 8 ens parla d'un tema molt similar al que ja hem anomenat abans, de "El fil invisible, ja que el 8 ens parla de la pèrdua i la capacitat que podem fer sobre aquesta adversitat. Si mai has obert un llibre de llallenes, veuràs que no és un lestrador qualsevol, utilitza moltes coses quotidianes i molts colors i juga molt amb els colors i amb els blancs i negres i amb els tocs d'aquests perquè puguis acabar d'entendre no només sinó les petites frases que hi posa a cada frase sinó que amb els colors puguis entendre els sentiments Ara sí, per acabar, el que us vull portar no són llibres convencionals sinó que són llibres que es converteixen en un joc Jo, els que he pogut estar utilitzant tota la vida són de granges i de caselles perquè que sigui un joc simbòlic. D'aquesta manera, aquesta feina dels seus llibres és poder ensenyar i apropar els nens a partir d'aquest joc simbòlic. Per exemple, podem trobar l'escola. Jo, per exemple, podem trobar l'escola de les tres Bessones i amb les il·lustracions de Rus Ecoab de Vila, on s'obre per tenir diferents classes com la de música o la classe comirem de tutoria. També podem trobar un altre exemple de les tres dues de l'hospital, on podem ensenyar que els nens, per exemple, si esperen un nen on aniran, o si han al metge, que no pateixen, i d'aquesta manera els nens poden veure que és una cosa molt més normalitzada i que no. D'aquesta manera poden aprendre a coses més quotidianes. A part de l'escola i l'hospital podem trobar, um, com hi hem dit, ciutats, o més fan de fantasia, boscos i semblants i fins aquí estaria la secció d'avui de Legim i espero que tots aquells lliures que us hagin servit per poder escollir una bona opció per Sant Jordi. Adéu! Moltes gràcies, Laia. Descobriu els improcontes amb el Lluc. Hola, sóc el Lluc. I ara començarem la meva secció d'improcontes que, que pels oients que uh, us acabeu d'incorporar o que no conegueu la meva um, secció uh, es basa en improvisar un conte contes amb un objecte més o menys quotidià uh, que en aquest cas és un paper. amb els típics papers um, d'aquests um, quadriculats que utilitzàvem a l'escola i que en realitat eh, podria funcionar qualsevol paper uh, jo tinc aquest <ríe> um, Bé, doncs comencem el conte Va arribar a una classe d'AP3 No sabia com havia acabat allà però havia arribat en un paquet amb tots els seus companys Un cop la professora va arribar a la mateixa classe va començar a repartir els papers un a cada taula a ell li va tocar a la taula de les tortuguetes ninja que en aquell moment tenia 5 cadires per tant, va compartir taula amb 4 papers més van arribar els nens i van anar seient cada nen seia una cadira i anar a la taula de les tortuguetes ninja només faltava una persona que era la del nostre paper. La resta de nens van agafar els colors i van pintar. Feien dibuixos magnífics. Feien elefants, girafes, boscos, muntanyes, cases... Feien de tot! I, en canvi, el pobre paper estava buit. Quan va arribar el nen, que seia a la cadira on estava el nostre paper... Es va emocionar. Però tot va acabar molt ràpid, quan va agafar un paper i va començar a pintar a saco, així. Uf! Després de tants rellons, va agafar el paper i el va rogar. I després d'arrogar-lo, de el va desplegar i el va aixafar. I quan ja estava rogat, pintat i aixafat, Llavors, va tornar a fer rellots. I el va tornar a rogar, i a xafar, i així, durant molt de temps, mentre els altres pintaven tranquil·lament. El pobre paper es va sentir molt trist de que li haguessin fet això, perquè ell, pobret paper, què havia fet malament. En canvi, quan la professora va veure aquella obra d'art, es va sentir superemocionada. Tant, tant, tant, que quasi es va posar a plorar. El nen li va donar el paper. I tots, van, tots els altres nens van decidir que aquell paper era el que havien pintat millor. Després de ser escollit el millor dibuix, o el millor paper que hi havia en aquella classe en aquell moment, el nostre paper es va sentir super, super, super emocionat i content. I va decidir que mai més, mai més, mai més desconfiaria de res. de res que li passés perquè potser allò que semblava tan dolent era una cosa bona. I conta contatat ja s'acabat. Moltes gràcies, Lluug. A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Sabeu quines novetats infantils s'acaben de publicar de cara a Sant Jordi? La Misha ens ho explica. Hola, hola, que llejistes! S'acosta Sant Jordi i les editorials estan publicant novetats irresistibles, sobretot adreçades al públic infantil. Esteu preparats per descobrir-ne algunes amb mi? som -hi! Els del senyor Noi Soc és el premi Folky Torres 2020, obra de l'escriptora Tina Vallès i Christian Inaraja. L'enigmàtic nou veí de la Claudi ha arribat amb un carregament de caixes de llibres i ja s'han tocat a descobrir qui és. Però no li seré fàcil, el veí sembla que no sigui mai a casa. Després d'una setmana, l'únic que sap és que es comunica amb post -its. Com deu ser algú que en temps de mòbils encara envia notetes de paper? Lagos i els monstres, creats per Jaume Acupons i de Fortuny, últimament estan molt interessats pel món dels robots. Sí, Destructor és una història de robots. I de robatoris! Lagos i companyia tenen un problema dels grossos i no hi manera humana de resoldre'l. Arribaran a trobar-ne la solució? En aquesta aventura coneixerem el monstre guanyador del concurs Dibuixa el teu monstre! I per a primaríssims lectors, el duo Cupons i Fortuny acaba de publicar el tercer i quart títol de la col·lecció Bitmags Co. Lot el dron i el lladre de la motxilla és obra de Mari Àngels Bogunyà i Jaume Bosch. Lot no ha clocat l'ullen tota la nit perquè és el seu aniversari. Es els fos amb candeletes, però quan obre la gran capsa, no hi ha res a dins. És una broma? No. Aquesta capsa buida serà l'inici de tota una gran aventura. El misteri del paper de vàter volador d'Anna Cabeza i Tony Batllori és un nou cas per les germanes Corustó. Aquesta vegada han de viatjar a Nova York, on se celebra l'International Grady Detective Conference, el congrés més important d'àvies investigadores del món. L'hotel Plaza està ple de com a gom de celebritats. Les germanes Po d'Itàlia, les Aki em quedo del Japó, però entretant rebombori -hi, hi ha un misteri. El paper de vàter de l'hotel desapareix inexplicablement. No, no és pel confinament, i les germanes Crustó hauran de descobrir el culpable. L'editorial Baula acaba de publicar els dos primers títols de les aventures del detectiu Catlock, una nova col·lecció de Sebastián Pérez i Benjamín Lacom. Diuen que els gats tenen set vides, però el nostre protagonista en té encara més i en cadascuna gaudirà d'una nova aventura que el portarà a llocs i èpoques diferents, com París els anys 70 o la Nova York del 1917. D'aquesta manera farà un munt de nous amics. Vols ser-ne un? I hi ha un llet al pati de Pamela Butchart i Thomas Flinham és la nova aventura esbojarrada de Lizzie i els seus amics. Aquest cop es troben atrapats a la gran nevada i hi ha alguna cosa abominable a fora. Quan veuen l'enorme petjada a terra, ho tenen tot, hi ha un llet i el pati, i sembla que té gana. Això sí, no patiu, cap home de les neus s'ha comportat abominablement durant la redacció d'aquell llibre. El meravellós país dels esnergs, deia White Smith, era la novel·la que Tolkien llegia cada nit als seus fills i que va inspirar el Hobbit. És per això que la Galera l'ha recuperat amb l'adaptació de Verónica Cossantelli i les il·lustracions de Melissa Castrillón. Us explico la sinopsis. A la llar per a nens superfluos i accidentalment sense pares, en Pit i la Flora es troben en perill. Mentre fugen amb el seu gos, descobreixen el meravellós perill dels esnercs, un món màgic d'ossos de canyilla, ogres vegans i kelps malvats. Aviat faran un nou amic, en Gorbo, un esnerc oblidatís però encantador. Ella els guiarà de nova casa. Un cop decideixin quina és la seva llar i en Gorbo recordi com arribar-hi. I vosaltres, a quin d'aquests mons voldríeu viatjar? Feu-m'ho saber als comentaris i recordeu subscriure-us per no perdre-vos cap dels vídeos del canal. Fins a la propera Calla Gista! Adéu! Moltes gràcies, Missa. Donar les gràcies a tots els col·laboradors i despedim el programa d'avui...